Горделивото дърво Някога, точно в средата на гората, имало две дървета. Едното било смокиново, а другото – мангово дърво. Манговото дърво било мило и весело по природа. Всяка есен птиците кацали и кълвели плодовете му, връбчетата свивали гнезда в клоните му, а лястовиците му пеели песни. Дървото с радост приемало всички птички и пеело с тях. Било великодушно дърво. Предлагало своята сянка на минувачите и не се огъвало, когато вятъра започвал да духа. Смукиновото дърво изобщо не било великодушно. Тревожило се само за външния си вид. Гордеело се с това, че е по-високо и по-зелено от манговото. Никога не пускало птичките да си почиват, и всяки път, щом някой седнал под сянкато му, пускало изсъхнали листа. Защо си толкова горделиво? Всяко дърво има своя собствена сянка. Така ли? Тогава защо идват да сядат под моята? Знаеш ли, защото не всяко дърво има моята великолепна сянка? Да се говори с теб е безполезно. Хи, махай се, иди при мангото ето там. Ще ми развалите прическата. <coughs> Ти нямаш коса. Добре, тогава не ми обърквайте под на листата. Сега доволен ли си? Стига, Смокиньо. Искат само да си направят гнездо. Никога не даваш на да кацат при теб. Те са красиви и песните им са мелодични. А -а -а -а. Досадни песни. И моля те, не позволявам на никого да докосва листата ми. Ще повредят красивите ми клони. Ти си ги пускай да седят върху теб. И си по-низко мен, и без друго не изглеждаш толкова добре. Ей, слушай! Това, което казваше, много грубо, смокиньо! О, няма нищо в ветре. Не се обиждам. Да си нисък не е обидно. Аз съм доволна от това, което съм. Дните минавали, и нещата между мангото и смокинята били все същите. Когато мангото по цял ден се усмихвало и пело, смокинята не разговаряла с никого. Един ден в гората пристигнал рояк чели. Челата майка видяла смокинята и останала много впечатлена. Ау! това е дърво е високо и силно ще бъде идеално за наш дом. Можем да изградим кошера си тук. А, извинете. Кой каза, че можете? Не искам лепкави винахтар навсякъде поклоните си. А и по цял ден не спирате да жужите. Имам други неща за правене. Ти си дърво! И стоиш само на едно място в гората. Какви други неща имаш за правене? Каквато и да е! Няма да идвате тук и да ми жужжите! Ясно? Смокиньо, това са медоносни пчели. Медоносните пчели са важни за природата. Нуждаят се от дърветата, за да построят пчелните си кошери. Ако не си помагаме взаимно, как ще запазим баланса в природата? А -а -а! Ако природата искаше да съм с повредени клони... Нямаше да ме създаде толкова силно и красиво. Аз съм красиво създание на природата. За това трябва да пазя красотата си в интерес на природата. И защо ме поучаваш? Щом те е грижа за природата, направи го ти. Пусни тези пчели да построят кошера при теб. Сега? Моля те да ме извиниш. Мангото много се обидило на думите на смокинята, но решило да не й отговаря. Той извикал урояка пчели и ги помолило да направят кошера си в неговите клони. О, oh, Манго, ти си толкова великодушно. С радост ще построим своя кошер тук. Mm, колко сладко ухаеш! Ха-ха-ха! <laughs> О, благодаря ти, царице! За мен е чест. Чилите построили кошера си на манговото дърво и заживели там щастливо. Мангото не се притеснявало от тяхното жужене и от лепкавостта на меда. Смокинята от другата страна не спирала да крещи срещу всички. Хей! Вашето бъбре не ми пречи! Я малко по-тихо! Птичките са прекалено весели! Трябва ли все да пе? В един момент става досадно! Няколко седмици по-късно в гората дошли двама дървари. Трябвало им дърво за да строят къща. Видели манговото дърво и решили да го отсекат. Видяло им се идеално за тяхната работа, но единият от тях забелязал нещо. «Чукай! Какво е това? Пчелен кошер! Пчелите ще ни нашилят, ако отсъчам дървото!» О, да, да намерим друго мангово дърво. Дърварите потеглили и видели смокиновото дърво. Харесала им височината му. Да започнем от най-низката му част. И така дърварите започнали да се кът смокинята. Смокинята започнала да плаче. Не искала да напуска гората. Изведнъж забравила за птичките и лястовиците. Боли Какво да, ще правят с мен? Манговото дърво наблюдавало всичко това. То повикало медоносните пчели. Ей, пчели! Тук ли сте? Здравей, Манго! Какво има? Смокинята е в беда. Трябва да й помогнем. О, моля те! Тя се интересува само от себе си. И винаги е ядосана на всички в гората. Защо да й помагаме? Защото ако я помоля, тя ще помогне и на теб. Но тя не помогна на царицата, а аз мисля като царицата Манго. Смокинята непрекъснато се величаеше. Ако бе позволила на пчелите да направят кошера си на нея, дърварите ще да я подминат. Получи това, което заслужава. Не е ветре. Независимо как се държи смокинята, това не трябва да ни влияе. Ако някой е бил груб с вас, не значи, че трябва да сте груби с него. Гората е дом за всички ни. Не можем да изоставим смокинята, когато най много се нуждае от нас. А, мангото е право. Трябва да помогнем на смокинята. «Хайде, пчелички, хайде, излезте! Смокинята има нужда от помощ!» Всички пчели излетели от кошера и се устремили към дърварите. Започнали да бръмчат около ушите им и пред очите им. «О, нищо не виждам!» Какво козо, нищо не чувам!» «Трябва да се махаме от тук, тези ще ни нажинят! А това боли!» Да крещиш, ти си този, който не чува, не аз. Хайде да се махаме от тук! След като дърварите избягали, смукинята била много засрамена от своето поведение. Много съжалявам, че ли... Вие бяхте толкова добри да ми помогнете, въпреки моето държание. Не благодари на нас! На Мангото, ти никога не говореше с него и винаги се държеше грубо. Но то ни убеди да ти се притечем на помощ. Наистина ли? Манго, много съжалявам. Осъзнах грешката си. Всеки от нас носи и добри качества. И всеки е специален по определен начин. Никога вече няма да се държа високомерно и да обиждам когото и да била. Моля ви, простете ми всички вие. Смокинята научила урока си. От този ден нататък никога повече не крещяла на вятъра и пчеличките. Пела заедно с мангото и дала на лястовиците да свият гнездото си при нея. Мангото и смокинята станали най-добри приятели и са винаги.